Aberen 3. mailako azterketa. Entzumena. Ondoren, Euskadi Irratitik hartutako 3 testu entzungo dituzu. Testuak bi aldiz entzungo dituzu. Entzuten duzun bitartean, aukeratu erantzun zuzena. Lehenengo testua. Orain, minutu bat duzu lehen testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. En test. ko bai. In identidaden kontuan bezala isek, izkuntzen kontuan ere aldaketa eta hondiak egertatzen ari direla eta honoski aldak eta horiek eskatu egiten gaituzte e, besteak beste e, modu tradizionalekin eta orain arte bizi izan ditugun moduekin modu horietara e, modu lotuta gaudelako eta normala da hor e, e, gure oinak seguru sentitzen ditugu eta hor hor seguru gabiltza baina e, gaur hainbat eta hainbat alorretan Arlako aldakete izugarriak gertatzen ari dira en, abiada sekulako batean en, teknologia berrietan, globalizazioan, ekonomian eta abarretan gertatzen ari dira kontu guzti horiekin pentsatzea izkuntzak, orain dela guk ezak, e, mutu koskorrepen edo neskako koskorrepen ezagutu genituen bezala segituko dutela eta hor uh -huh. ez direla gertatuko aldakete izugarrek baita ere eta vertigin osoak hori nik deten, en, en, en, munduari buruzko ikuspegi oso miopea izatea dela. Uh -huh. en, beste kontua da Beste kontua da, aldaketa horiek asko-ta asko eh, onuragarriak izango diran edo ez, horiek eh, gero, eh, geroak izango du onuragarriak izango dira. Baina nik, eh, deso lago, ebolo zuio horreik beste perspektiba batekin, eh, begiraten noin nioke, eta perspektiba eh, optimistak batekin baita ere, esagatik ez, alegia. En, gizarteak beti ere protagonizatu izan dituen aldagetetan, galdu eginda bidaian zerbait, baina irabazi ere eginda, eta nik irabazi begiratu behar nireke horretik nik izitzen dut, bain eta berri nolabai metafora bat besterik ez da, ez? baina e, e, bain eta berri izitzen dut, euskeraren sortzigarren probintzia internet da internet dala esaten dudanean, teknika berria dira datoki humundu berria da, eta bat eta hortara jartzea dela ena labait irten bide irten bide hori. Esa diktak eta berreskuratzea. Ja ni erabana erabatan duren azkeneko horrekin dago ni. Uh -huh. Eh, e, itzitzea da oso e, e, e, e, e, e, da laburua begiratzea. Ta zentsu horretan da, Frantziaren eh egoeratzen eginen da, lehen eh e, sugaritako bezala hizkuntza bera estatu nazioaren ba arima da nazioaren balio simboleko nagusi bihurtzen danean. Orden de front de Franceak Iosea francesa itzegin behar du, haunke bretoia, edo euskaldunak, edo beste bestemila iskuntza izan de pronto dana francesa dira, baina ez da horrela, berez jendeak, bere, bere da bere tradizios duan, identidadeko iskuntza hori gorde egiten du, eta nolaba jazaleko baldein badaz, zure francesa hori, ba, mundu aldatzen duan bezala, eta zure estadunazio horren poderea, lengua ez danean, ba iskuntza bere galet, eta nikoztago euskaldunantzeko oso interesgarria edo oso aurreragarria da zentzu horretan gure estatu handi hauek Frantziek-Espainiak beren podere imperial edo zentralizatu hori galdu dutenekin batera, posible daukagu gure izkuntza aurrera tzea, eta posible daukagu geure erakundeekin batera, geuren hortasunaren gai aberazgarri identzioaren gai nagusi bat bihurtzea eta horren lari gara bihurtzen horrek dio, ematen dio interesa hizkuntzari ez irlandako kasua Hizkuntza egin dezakezu nazio bateuki baina zure hizkuntza galdu ez daukaako interesik zure hizkuntza gordetzen nago duzuako inlessi zitekin Irla gertatu za. Guk gure nortasunaren aberazgarri eta gure kulturaereen gure gure kulturaren alor nagusietan interesgarri bihurtze zagunean eta bihurtzen zaigu eta horrekin batera erakundea dakagu horrek emango dio bizimo du hizkuntza iku e, bai en identitateen kontuan bezalaxe hiruztentzen kontuan ere aldaketa hondiak gertatzen ari direla eta hor noski aldaketa horiek eskatu egiten laituzte e, besteak beste e, modu tradizionalekin eta orain arte bizi izan ditugun modeekin e, modu horietara lotuta gaudelako eta normala da hor e, e, gure oinak seguru sentitzen ditugu eta ordan hor seguru gabiltza baina e, gaur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 Este kontua da, aldaketa horiek asko asko eh, onuragarriak izango diran edo ez, horiek eh, gero, eh, geroak izango du onuragarriak izango dira Baina nik, eh, deso lago, ebolozio horreik beste perspektiba batekin, eh, begiraten noin nioke, eta perspektiba eh, optimista batekin baita ere, esagatik ez, alegia gizarteak beti ere protagonizatu izan dituen aldakidetan galdu eginda bidaian zerbait baina irabazi ere eginda eta nik irabazi begiratuber begiratu nahi niek horregatik nik isititzen dut behin eta berriro nolabe metafora bat besterik ez da ez? baina behin eta berriro isititzen dut euskeraren 8 garren probintzia internet dela internet dela esaten dudanean teknika berri diar datoki mundu berria da eta bat eta hortara jartzea dela dena bait irten bide irten bide hori. Esa beste diktaketa berreskuratzea. Ja ni erabana erabatan duren azkeneko horrekin dago ni. Uh -huh. Eh, eh itzute zaio da oso importante da zentsu horretan da Frantziaren eh egoeratzen eginen da lehen eh, eh sugarituen bezala hizkuntza bera estatu nazioaren ba arima da nazioaren balio simboleko nagusi bihurtzen danean. Orduan de prontok frantsesak Iosea francesa itzegin behar du, haunke bretoia, edo euskaldunak, edo beste mila izkuntza teguizan, de pronto dana francesa dira, baina ez da horrela. berez jendeak, bere, bere da bere tradizios duan, identidadeko hizkuntza hori gorde egiten du, eta nolaba jazaleko baldeen badaz, zure francesa hori, ba, mundu aldatzen duan bezala, eta zure estadunazio horren poderea, lengua ez danean, ba, bere beherak aldeet, ben ikustago euskaldunantzeko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 horrek dio, ematen dio interesa hizkuntzari ez irlandako kasua Hizkuntza egin dezazu nazio bateateuki baina zure hizkuntza galdu ez dauka solaako interesik zu hizkunt gordetzen nahi bad solaako inlessi zitzgin Irlaa gertatu za. Guk gure hortasunaren aberazgarri eta gure kulturaren gure gure kulturaren alor nagusietan interesgarri bihurtze zaiguineean eta bihurtzen zaigu eta horrekin batera erakundea dauzkagu horrek emango dio bizimo du hizkuntza bat. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan. Bigarren testua Ondoren, minututa eta erdi duzu Bigarren testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko entzun testua Jendea eta bere eskubide santuak Eskubiden gizartean bizigara Edozer justifikatzeko erabiltzen du eskubideen diskurtsoa zuzenbide estatua babesleduen hiritarronak Alegia Ez pentsatu eta hemen egiteko ez dituten borondate honeko biztanle eredugarriak. Zergatik ez dut hau egingo? Honetarako eta hartarako eskubidea daukat. Alako edo bestelakoa nire eskubidea da, eta bar eta bar eta bar. Tira, ezkoa eskubiden gai honetan sartzea. Edo sakontzera. Soilik gauza bat azpimarratu nahi nuke. Eskubidez mintzo direnak BTEB arrak ere baditustela ahzten dutelakoan nago lagun batek behin eta berriz errepikatzen zuen moduan eskubide gehiago askatasun gutxiago. Ekuazioa sina da. Horrela da, eta ikusten ez duenak edo ikusi nahi ez duenak, oraindik hainbeste maite duen sistema horren erraiak ezagutzen ez dituelako da. Gaur, rautsietan, Inus baina jende gehiago dago. Mota guztietako tresnekin ikus daiteke jendea uretan olatuak hartzen. Batzuek taula handiak dituztenek esaterako, olatu bat hartzeko askoz ere aukera gehiago dute. Beti ere, zenbait taularekin askoz errazago hartzen baita olatua. Agian ez da justua, ez, baina gutxineko esfortzu bat aitortu behartzaie. Horain ordea, espezie berri bat agertu da hurautsietan. Olatuen zain gaudela, gure artean sartu eta basterrak nahasten hasi diren bakaladero oiak dira. Uretako motoekin lagunduta, eguzkia eta olatu eskazak diren egunetan agertzen dira zarata eta kea boteaz. Hauek ere, noski, eskubidez mintzo dira. Guk ere zuek adina eskubide dugu, nahi dugun tokian olatuak hartzen ibiltzeko, diote. Eta noski. Halako esaldi unibertsaleekin ez dago arrazoi bidez erantsungo dion fede honeko gizakirik. Badakizue, jendea eta eskubideak. Aipatu hiritarren ohko diskurtsoa. Jendea eta bere eskubide santuak eskubideen gizartean bizi gara edo zer justifikatzeko erabiltzen du eskubideen diskurtsoa zuzenbide estatua babesle duen hiritarronak alegia ez pentsatu eta hemen egiteko hezi duten borondate honeko biztanle eredugarriak zergatik ez dut hau egingo honetarako eta hartarako eskubidea daukat alako edo bestelakoa nire eskubidea da eta bar eta bar eta bar Tira, ez noa eskubiden gai honetan sartzea, edo sakontzera, soilik gauza bat asti nahi nuke. Eskubidez, mintzo direnak, bete beharrak ere baditustela ahazten dutelakoan nago. Lagun batek behin eta berriz errepikatzen zuen moduan, eskubide gehiago askatasun gutxiago. Ekuazioa simplea da. Horrela da, eta ikusten ez duenak, edo nahi ez duenak, oraindik, beste maiite duen sistema horren erraiak ezagutzen ez dituelako da Gaur, rautsietan inoiz baina jende gehiago dago. Mota guztietako tresnekin ikus daiteke jendea uretan olatuak hartzen. Batzuek tauul handiak dituztenek esaterako,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 Ez dago, arrazoi bidez enantzungo dion fede honeko gizakirik. Badakizue, jendea eta eskubideak. Aipatu hiritarren oiko, diskurtsoa. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 entzun testua With nothing but time on my hand Argaitzkeno arratsaldeon autore esanguratzen etako gaur William Burroughs basatia eta bere baskari biluzia The Naked Lunch duela 50 urte luze argitaratua eta gaur ere Zenbait pasartetan esango nuke profetiko begitantzen zaiguna bere geieikeriak geieikeria. Asko rentzategia da, irakurrezina denarren du edozein pasarte hartu eta aliritzira irakurtzeak gaindosiri gabe hori bai. Itxuraz eh, jakeruak eko baretu ziren izen burua. Denbora izoztu eta bazkaltiar guztiek euren sardeskaren puntan zer dagoen argi eta garbi zehatz mehatz ikusten duten une orixe elitzateke bazkari Biluzia. Ez dago askoz gehiago azaldu beharrik. Sardeskaren puntan zer dagoen ikusteaz gain, askoz gauza gehiago ere ikusten ditugulako une guztiz argi horretan. Liburua alusinatu bada, The Naked Lunch. Berren, ulua haul poemaren kide novelatua, dela esan daiteken olabait, ura baino geroseagoa argitaratua berroita emeretzean. Askorentzat, eskandalagarri pornografiko eta inmorala Esta escorenzat maixulant bat baina inork ez dezala aririk espero. Gordín queria eta poetikotasuna undiko pasarte vortitzes betea eromen eta ameskaizto kateak eta aurreikusezina da liburua. Ukimenak eta usaimenak drogak berak sustatutako askotan garrantzi handia dute nobela honetan. Sentsualitatearen eta nazkaren arteko mugetan barrena ibili nahi duenarentzako gombite askea. Era guztietako adiktzio buruzko liburua eta drogekiko adiktzioari buruzkoan nagusiki. Arkaitzkeno, nothing but time on my Arratxaldeon, Arratxaldeon Bit Belangaldeko autore esanguratzen etako gaur. William Burroughs basatia. Eta bere bazkari Biluzia, The Naked Lunch, duela berrogitamar urte luze. Argitaratua eta gaur ere zenbait pasartetan esango nuke profetiko. Begitan zen zaiguna bere gehiagik eriak gehiagik eria. Asko rentzategia da, irakurrezina denaren merezidu edozein pasarte hartu. Eta aliritzira irakurtzeak gaindosiri gabe hori bai. Itxuraz, eh, jakeruak eko baretu izenburua. Denbora izoztu eta bazkaltiar guztiek euren sardeskaren puntan zer dagoen argi eta garbi. Zehatz mehatz ikusten duten une hori xelitzateke bazkari biluzia. Ez dago askoz gehiago azaldu beharrik. Sardeskaren puntan zer dagoen ikusteaz gain, askoz gauza gehiago ere ikusten ditugulako une guztiz argi horretan. Ale, liburu aluzinatu bada, The Naked Lunch. Alengizberren Ulua Haul poemaren kide nobelatua dela ez daiteke nolabait ura baino geroxiago arkitaratua 49an. Askorentzat eskandalagarri, pornografiko eta inmorala. Beste askorentzat maixulan bat. Baina inork ez dezela aririk espero. Gordín keria eta poetikotasun handiko pasarte vortitzes betea eromen eta ameskaiztokateak eta aurreikusezinada liburua. Ukimenak eta usaimenak drogak berak sustatuak askotan garrantzi handia dute novela honetan. Sentsualitatearen eta nazkaren arteko mugetan barna ibili nahi duenaren zako gombite askea da. Era guztietako adikzioi buruzko liburua eta drogekiko adikzioari buruzkoa nagusiki. Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan. Amaitu da enzumenaren zatia.